No tak asi nemusím říkat, že téma tohoto zásadu je vlastně úvod. Možná někteří z vás se už zabývali nedualistickou meditací, ale já předpokládám, že většina z nás je to něco trochu nového, do čeho vstupují. Hm? Tak, Nedualistická meditace samozřejmě je něco, co se vyvíjelo. Hm? Vlastně náboženství, nebo dharma, nebo yoga ve své podstatě je, něco, je hledání něčeho, co nás všechny zjednocuje. Hm? proto se učíme jogu, učíme se tao, učíme se křesťanství, eh, islám, židovství, jakýkoliv náboženstvím se učíme, aby jsme se sjednotili. Hm? To je význam vlastně toho slova religie, ha, aby jsme se znova ha, re svázali s tím, co je v nás skutečné a z nás, co je skutečné, to je jednota. Hm? No a eh, jak se dostat do té jednoty? Hm? No, to je úkol. Hm? To je úkol, který vlastně čeká všechny, který se Chtějí seriózně zabývat, ať už jogou, taoismem. Vlastně i základ křesťanství, židovství je též nic jiného než touha po jednotě. I v křesťanském mysticismu jsme všichni nejenom Christ, ale my jsme všichni tež synové Boha. A jak jsme synové Boha, jak se... jsme částí jednoty, no, musíme to sami v sobě najít. No a to v sobě nacházíme buď tím, že se analyzujeme, rozdělíme se na části, který pak nazajíme, na základě těch částí my se snažíme dostat k tomu, co části nemá. No a nebo my začínáme od samého počátku s tím, co žádné části nemá. No a v tomto kurzu já budu pracovat se systémem meditace, který je založen na tom, že vlastně naše podstata je to, co žádné části nemá. A ty části, které máme, to není nic jiného, než vlastně mysl, která nás tvoří která díky různému prosicení vědomí nás vede různou cestou. Hm? Ale ta mysl, její podstata, zůstává neměná, stála. Tedy budeme se zabývat nedualistickou meditaci, No a v buddhistickém pochopení obzvláště nedualistická meditace se Vyvinula v buddhismu na základě konceptu prázdnoty šuniata. Hm? To je, dá se říci, to je eh, základ hm? pochopení budova učení. Budova učení budova učení je, ať už ho vysvětlujeme jakkoliv. Vlastně je závislé vznikání a závislé vznikání nedovoluje žádnou, žádné pevné jádro v naší zkušenosti. Proto je to závislé vznikání neboli souvznikání. To, co souvzniká, nemůže vzniknout z nějakým Pevným jádrem. To je tež rozdíl od konceptu vzniká na základě příčin a důvodu, ale nevzniká na základě příčin a důvodů, který jsou jeden za druhým. Ale prázdnota právě je pochopení příčin a důvodů, nesčetných příčin a nesčetných důvodů, které pracují. V rámci celku. No a tím pádem od samého počátku vlastně buddhismus se stává srozumitelný na základě konceptu hm? prázdnoty. Prázdnota znamená šunjatá, hm? což doslova znamená stav nuly. Hm? My se nacházíme ve stavu nuli. Šunia je nula, hm? šunia ta je stav nuly. Hm? V stavu nuli hm? všechno vzniká a zaniká, a ten stav nuly je vlastně nezbytný, jestliže se chceme v hloubce pochopit budovou učení. Hm? Ten stav nuly... Hmm? je jaký stav. Nedá se chytit. Nedá se o něm mluvit. Nedá se ho najít přemýšlením. Hmm? Jakmile přemýšlíme, už oddělujeme, je to tak? Hmm? Nedá se ho chytit. No a proto začínáme mlčení. Když mlčíme, vlastně se stáváme něčím, co nedělá hluk. Stav nuly nedělá žádný hluk. A proto může hluk přijmout. A ten hluk, to je naše mysl. Hm? Ten hluk, to je naše mysl. A eh, nedoristická meditace, aspoň v pojetí toho traktátu vystání víry v Mahajánu, o který budu tady trochu o něm mluvit. A tež budu mluvit o jeho rozpracování v tradici Zen. Vlastně autor díla, který teď začínám překládat, což se jmenuje Šamata vypasana v Mahajáně metody samaty a v Mahajáně od se který patří do tradice Tientai, založené na, na Lotusové sutře, ale vlastně je tež proponent těch nejhlubších zenových principů. A co znamená zen? Hm? Chan, Zen znamená samády na základě transcendentální moudrosti. My mlčíme, aby jsme se otevřeli pro tento stav nuly. Aby jsme se otevřeli pro stav nuly, my musíme najít stav Nuli. Stav nuly se nedá vysvětlit, ale my ho musíme vysvětlovat. Kdybychom ho nevysvětlovali, nikdo ho nepochopí. Stav nuly se nedá uchopit, nedá pochopit, nedá vnímat normálním způsobem, to znamená způsobem, že vnímáme jakýsi obraz, hm? ale ten stav nuly tam je. Hm? Proto ten traktát, který teďko má výjít, se nazývá Vystání víry v Mahajánu. Vystání víry v Mahajánu je založeno právě hm? Na, ty, na té motivaci pochopit nepochopitelné, získat to, co se získat nedá, uchopit neuchopitelné, vidět neviditelné. Teď mi přichází na mysl slova Tao Te Ching. Lao, Tzu, Lao Tzu tvrdí, tvrdí, že eh, základ Tao je fan. fan zhi, hm? tao, základ Tao je být v protikladu. Aby jsme pochopili nepochopitelný, musíme být kladu s tím, co naše omezené schopnosti chtějí pochopit. A Laodze říká, že funkce Tao je slabost. Slabost je víra. My nejsme schopni pochopit to, co je nepochopitelné. Aby jsme to pochopili, musíme mít motivaci víry. Proto vystání víry v Mahajánu. Co je Mahajána? Mahaján je učení, které na základě transcendentální moudrosti popírá, možnost individuálního probuzení. Hm? Nikdo se nemůže individuálně probudit, protože to je učení Lotusové sutry. Protože dharma není individuální. Buddha není individuální. I základní sutry buddhismu vysvětlí, kdo vidí budhu, ten vidí darmu, kdo vidí darmu, vidí souvislé vznikání. Souvislé vznikání dává smysl právě na základně To nemožnosti naší zkušenosti najít nějaké stálé jádro. To stále jádro naší zkušenosti v hlediska transcendentální moudrosti je právě prázdnota. To je to jádro, to je ta skutečnost, kterou my hledáme ale aby jsme ji hledali, musíme nejprve mít víru. Víra je motivace. Hm? Jestliže nemáme víru, nemáme motivaci. Hm? No a v pochopení buddhismu motivace je je bodičita. Bodičita znamená probuzená mysl. Hm? Čili to, ten stav probuzený v této filozofii je náš přirozený stav. My ale neznáme přirozený stav. To, co si myslíme, že je přirozené, v podstatě přirozené není, protože se to jeví jako něco, co je, co je proti, hm? proti naší osobnosti. Je to tak? Hm? No, aby jsme pochopili tedy, jak říká Laoc, aby jsme pochopili tedy Tao, a Buddha říká to samé. Hmm? Anja i labhu upanisa, anja niba nagamini, jatabhuta mňatva, sávakovhoti buddasa, to je dhamapada. Hmm? Je, jiná je cesta za něčím, co chceme chytit, lábha, co získat pro sebe. A jiná je cesta nirvány. Ten, kdo to pochopí tak, jak to je, se stává žákem buddhy. To není žádná Mahajana, to je Dhammapada. Čili... Aby jsme pochopili sebe z hlediska budistického učení, my musíme jít proti sobě. Aby jsme šli proti sobě, musíme sebe poznat. Jedině když sebe poznáme, můžeme učině jít proti sobě. No a aby jsme sebe poznali, musíme mít motivaci. To je bodičita. Co je motivace bodičity? Každý bodičita má bodičitu, proto se stává bodičitou. Když nemá bodičitu, nemůže se stát bodičitou. To neznamená, že musí oficiálně, tak jak se to dělá v ceremonii, se identifikovat jako bodhisattva. To je už pak náboženství, rituál. Ale bodhisattva je ten, kdo může být i arahat bodhisattva, to není žádný protiklad. Bodhisattva je ten, který se snaží hm, najít body v tom, co ho neodděluje, ale co ho vlastně spojuje s celkem. Hm? A body je od korene co znamená vlastně Uvědomění v Mahajánové tradici, jako Ganaviha sutra a tak dále, Buddha neznamená nic jiného než čisté uvědomění. To je Buddha. Čisté uvědomění je něco, co se nedá chňapnout. Jestli, že to chňapáme, není to čisté uvědomění. Je to něco, co se tež nedá dosáhnout, jestliže se to dá dosáhnout, pak to není přirozené. Je to něco, co se nedá vyslovit. Kdyby se to dalo vyslovit, tak by to bylo duální ale přesto je to tam. Čili motivace toho, kdo praktikuje nedualistické učení, je, že já, jestliže praktikujete Zen v Číně, v Koreji, v, v Japonsku a tak dále, i při jídle, při každém jídle opakujeme džungsem jen tu. Slibuji, že osvobodím ne sebe, ale všechny bytosti. Hm? Fanau š... Slibuji, že se nezbavím jenom svých vlastních nečistot, ale nečistot všech bytostí. Slibuji, že se naučím všechny z k tomu a slibuji, že dosáhnu plné uvědomění, čili stav buddhy. Hm? To je motivace transcendentální moudrosti. Hm? Čili... Praxe nedualistické meditace začíná správnou motivací. Jestliže nemáme správnou motivaci, no tak eh, nedostaneme se, dost, můžeme se dostat k probuzení, ale nebude to z hlediska Mahajánového učení, nebude to. Eh, Plné probuzení. To je učení Lotusové sutry. Vlastní probuzení není plné probuzení. No a jak já můžu já, kdo vlastně je ani ne zankopískům ve v nekonečných píscích Reky gangi, hm? jak já můžu osvobodit všechny bytosti. Hm? Nemůžu osvobodit všechny bytosti. Musím v sobě ale najít tu darmu, která je toho schopná. Hm? Já nemůžu vysvobodit nic, ale darma vysvobodí všechny budoucí, bytosti. A ta dharma v té tradici je právě nic jiného, než vlastně skutečný stav naší mysli. Tento skutečný stav naší mysli, i když se mění, ten se nemění. I když se věci mění, ten skutečný stav mysli se nemění. Hm? No a já nechci. Později můžete studovat, nejsme tady na studiu, jsme tady na meditaci. Ale abychom mohli meditovat, musíme samozřejmě mít jistou správnou motivaci a správné pochopení. No a pochopení v tomto systému, o kterém se teď můžu. Zmínit na základě té knížky, kterou jsem přeložil nedávno hm, a má být, je ta, to skutečné, ta skutečná mysl se nazývá Luno Tatagatu. Hm? Luno Tatagatu. Synonym luna Tathagatu je dharma ta stav věcí tak jak je dharma dhatu sféra dármi tak jak je tedy prázdnota stav prázdnoty. prázdnota čeho prázdnota vlastního principu A v této tradici vlastní princip je právě tento přirozený stav mysli, která je schopná, hm? nejenom schopná, ale hm, ať jsme si toho vědomí nebo nejsme, hm? která vlastně... Eh, odráží realitu jako zrcadlo a přijímá realitu jako prázdný prostor, do kterého se všechno vejde. Hm? Johan Tzu, hm? veliký taoistický misner, tvrdí, že tento pokoj v kterým se nacházíme, dává smysl na základě prázdnoty. Hm? Jestliže není prázdnota, nemůže být žádný pokoj. Je to tak? Všechno, co se vyjeví, se může jenom vyjevit z hlediska prostoru, prázdného prostoru. Jestliže není prázdný prostor, my žádný předmět si nemůžeme představit. My si můžeme představit předmět jedině na základě prázdného prostoru. Je to tak? No a prázdný prostor je synonym podstaty mysli. Podstata mysl v tom praktátu, který se budeme zabývat, se nazývá zrcadlo. Zrcadlo, pouze zrcadlí. A přijímá všechno, ať je to nám příjemné nebo nepříjemné. Pouze zrcadlí. Je to tak? Hm? To, co vidíme, se zrcadlí v naší mysli. A naše mysl pak s tím pracuje. Podle toho, jak s tím pracuje, podle toho je pak řízena. Vytvoří se něco, co můžeme chytit. Zatím, co můžeme chytit, je ale. Jsou ale miliony, miliony, miliony, miliony věcí, které se nedají chytit. Hm? Jako vezměte si computer, já o computerech nevím nic, ale computer má nějaké ikony, že hm? Když zmáčknete ikonu, tak se objeví něco. Ale to něco je tak zamíchané, že to nikdo nemůže pochopit. Je to tak? Hm? Mám pravdu? Hm? Stejně tak, jestliže se vyjeví obraz v naší mysli, vyjeví se něco, ale za to něco je neskutečná... Hm? komplexita, která je doslova neuchopitelná. Neuchopitelná pro toho, kdo ji chce pochopit na základě něčeho, co stojí. Hm? No a teď my chceme stále uchopit něco na základě toho, co stojí, ale v nedoreistické filozofii od samého počátku hm? nic nestojí. A to je stav skutečnosti. Nic nestojí. To, co stojí, hm? to je naše představa. Hm? Proto tato filozofie se nazývá tež vigyapti. Eh, vigyapti eh, znamená manifestace. Eh, manifestace vědomí. Náš svět je manifestace vědomí. A to, co vědomí manifestuje, to jsou... Eh, ty eh, vlastně naše minulé zkušenosti. Hm? Je to tak? Musíme se zamyslit, hm? co vědomí věvuje. To jsou naše minulé zkušenosti. Ty minulé zkušenosti tvoří obrazy. Na základě těch obrazů my něco vnímáme, my něco cítíme. Když vnímáme a cítíme, vytváříme mysli. No a ty mysli zase vytváří novou realitu. Na základě staré reality. No ale zatím vším je ten základ mysli se ale nemění. Ten si toho je vědom. Ten si toho je vědom, ale nemění se. No a to je jednoduše řečeno to, o čem se budeme učit, o té mysli, která je základem naší zkušenosti. Každý žije ve své mysli. v dnešní vědě už to není, když byly tyto myšlenky formulovány, byla to revoluce, v dnešní době to už vůbec revoluce není, protože i věda tvrdí, že žádné pevné částice toho, co se nazývá hmota, neexistují. To, co my vidíme jako hmotu, to jsou jistý Vlny energie. Hm? Je to tak? Říká to věda. Já nejsem vědec. <laughs> hm? No a ty, ty vlny energie se objevují kde? Hm? Se musí někde objevit. Teď aby se objevily, potřebují tak jako počítač aby něco vytvořil, potřebuje zázemí. A hm? no, ty se objevují na tom zázemí, které se nazývá mysl. Hm? A to zázemí, které se nazývá mysl, tež v ní mysl je též. Něco neuchopitelného a ty energie, které produkuje, je tež něco neuchopitelného. Protože to jsou jak vlny hm, v oceánu. Ten traktát, který jsem přiložil, tvrdí, hm, že ty tak jako moře, hm, když je vítr, tak se hýbe a vytváří se vlny. Hm? No a my identifikujeme to s, s čím? S těmi vlnami. Hm? Je to tak? Ale podstata těch vln a podstata moře zůstává stále stejná podstata. To je mokrost vody. Hm? Ta, se ne, ta se nemění. se chybe, protože existují, existuje nevědomost a naše mysl se tež sleduje tyto vlny, protože se identifikuje s tou nevědomostí. Protože se identifikujeme s tou nevědomostí, sledujeme ty vlny a vidíme v těch vlnách realitu. Fantastická věc. <laughs> Vidíme v těch vlnách realitu. V těch vlnách opravdu realita je. Kde ta realita se nedá oddělit od tý podstaty těch vln, ať už se vlní nebo nevlní. To je stále vždycky bude stejná mokrost. Hm? Teď Tradice v buddhistické tradici máme vlastně tři hlavní školy interpretace medualistické meditace nedualistické moudrosti meditace je tež nedualistická moudrost a tu nedualistickou moudrost abychom ji pochopili můžeme Užívat buď hm? pochopení školy Nagarjuna, což je škola hm? Madhyamika střední cesty, která tvrdí, že my nepotřebujeme vůbec žádný podklad pro prázdnotu. Mysl tež nepotřebuje žádný podklad hm? Mysl je stejně tak vytvořená příčinami podmínkami. Všechno je pouze a jen práznota. A na základě práznoty pak máme zákon souvislého vznikání. Zákon souvislého vznikání je prázdnota. No a nepotřebuje tato prázdnota nepotřebuje žádnou ne, něco, co by na čem by stála. Prázdnota stojí sama na sobě. No ale aby jsme pochopili tuto prázdnotu, čili vlastně na též prýmá závislé vznikání jako zákon karmy. Zákon, zákon karm, karma je též vytvořená myslí a je nic jiného než zákon příčiny a důsledku. Na základě formací vůle vytváříme dualistickou mysl. Na základě dualistické myslí my pak ulpíváme na našich na dotyku, který vede k početku a tím, že Máme nevědomost, my ulpíváme na těchto počitcích, hm? místo aby jsme je chápali jako něco vytvořeného, hm? ne námi, ale zákonem souvislého vznikání, tak my na nich ulpíváme jako něco, co nám patří. Hm? No a tak vytváříme nové předpoklady k formacím vůle a k. Utrpení. To je klasika. No a Nadar na přijímá tuto klasiku. Čili vlastně též souvislé vznikání na základě karmy, která funguje na základě prázdnoty. No a pak máme učení Majtreji, hm, příštího Budhy. Učení Majtreji je, že všechno toto, tato prázdnota, je pouze a jen pochopitelná, což tež není vlastně protiklad k učení Nagarjun, je pouze a jen pochopitelná na základě mysli. A jaké mysli? Buď mysli, která je nestála, což je učení o je základním vědomí, anebo na mysli, která se nemění. A to je učení, kterým vlastně je základ dá se říci Zenový tradice, Mahamudra, zokčen a tak dále. Hm? Podstata mysli se nemění. Ty tradice nejsou něco, co se zájemně vyručuje. Hm? Jsou Samozřejmě něco, co se vyvíjelo, co spolu diskutovalo, navzájem se snažilo. Tím, že se snažilo navzájem se pochopit, tím získávali nové, nové vhledy. Hm? No a takže máme systém, Souvislého vznikání na základě mysli, která se mění, což je učení o Alája. To je ten traktát v rozvázání uzlů, který jsem přeložil. A pak máme souvislé vznikání na základě vlastně mysli jako My, mysli jako princip hm? takovosti. Takovost se nemění. Z takovosti všechno vychází Takovost, ačkoliv si toho nejsme vědomi, je všechno, co můžeme zažít, jak v meditaci, tak i v, jak v popletené mysli, tak i v jasné mysli. Všechno, co můžeme zažít, je vlastně neoddělené od takovosti, která je přirozená vlastnost mysli, která je vlastní každé bytosti. To je tradice Zen. To je tradice transcendentální moudrosti, která Zenová tradice spojuje učení střední cesty s učením přirozenosti mysli jakožto takovost sama. Ale predkrem, teďko. Hm? <laughs> Zítra se budeme učit metodu, ale teď musíme mít předkrm, aby jsme měli motivaci mlčení. Hm? Náš kurz je kurz mlčení, hm? tak mluvíme co nejméně, aby jsme poznali, hm? co? co chceme poznat. Hmm? skutečná mysl vždycky mlčí. Skutečná mysl vždycky mlčí. I když mluví, mlčí. Co je stav Budhy? Hmm? Budha mluví a namluvil toho moc, jestliže věříme všetky těm písmům. tak ona ani to nestačilo za těch <laughs> 45 let, co učil, to by ani nestačil dát dohromady. Hm? Buda stále mluví, ale mlčí. My mluvíme, ale nemluvíme v plném uvědomění. Plné uvědomění je mlčení. To je zen. Plné uvědomění je půst mysli. To je traktátu. Hm? v traktátu Vystání výhledy v Plné uvědomění je mlčení mysli. My, si, my se reformujeme tím, že toto mlčení mysli se nám stává vlastním. Hm? To je Mahajanová meditace v pochopení traktátu Vystání víry v mahajánu. Hm? My mluvíme, ale mlčení se nám stává vlastní. Proto jak jsou ta netypáta tvrdí, jaký je rozdíl mezi probuzenou bytostí a bytostí neprobuzenou. Hmm? Probuzená bytost též používá hmm? konvencí slov, věd, generalizací. všeobecnění a rozlišení. Používá tež, bez toho nemůžeme žít, ale používá všechny tyto konvenční stavy myšlení, bez toho, aby na nich ulpíval. Jáča. Samutio natá úplně Ten, kdo mlčí, což znamená mudrc, je ten, který používá to, co potřebujeme, aby jsme žili naše rozlišování, naše slova, naše věty, naše hlásky. Ale neulpívá na nich. Čili to, na čem my ulpíváme, není nic jiného, než výtvor naší mysli samotné. A to je třeba vidět. To, tam nebylo, my jsme si to sami vytvořili. Hm? A ten, kde si to vytvořuje, tomu se říká v čínské tradici. Eh, wuming, wuming zez, eh, základ. Nevědomosti. Základ nevědomosti, jestliže vidíme základ nevědomosti, říká traktát probuzení víry, získ, dostáváme se do meditace. Čili my se dostáváme do meditace, jestliže jsme schopni vidět základ nevědomosti. Základ nevědomosti je, když podle traktátu, když v nás vyvstane zlámysl, my ji chceme odstranit. Tím se dostáváme do meditace. Ale to ještě není žádná meditace, protože to je ještě stále dualistické. Ale bez, Tohoto poznání hm, nemůže přijít uvědomění. Hm, uvědomění přijde, jestliže nenecháme hm, zlou mysl, aby ranila nás a ranila druhé. Tím se dostáváme do meditace. Ale to ještě není skutečná meditace, ale je to. Zase předkrm meditace. Hm? Předkrm meditace je k tomu, aby jsme ocenili ten hlavní pokrm. Hm? Je to tak? No a teď? aby jsme ocenili hlavní pokrm, musíme správně rozdělovat. Když správně rozdělujeme, my se my redukujeme naši karmu a můžeme získat individuální jasnost. Individuální jasnost je, jak pro bodysa, pro každého kdo praktikuje cestu, je základ správné rozlišování. Ale správné rozlišování je v této tradici, je jenom proto, aby jsme pochopili hm, ten přirozený stav mysli, který tam stále je. A ten je nedualistický. Správné rozlišování vždy bude v rámci dualismu. Ale dualismus je ještě stále, není hlavní jídlo. Hlavní jídlo je nedualistické, a z toho hlavního jídla pak vychází plné uvědomění. A z plného uvědomění vychází slast. Slast je. Důsledek plného uvědomění. To je postré moučník. <laughs> Ale aby jsme získali ten moučník musíme získat. Musíme se. získat hlavní jídlo a hlavní jídlo to je ta nedualistická meditace. A jak se k ní dostaneme? Promluvíme zítra. Hm. Všeho moc. Příliš moc informací vede k čemu? M mentální průjem nebo mentální zácpa a toho si chceme zbavit. Tak dáme možnost Otázkám a když nebudou otázky, tak si dobře odpočineme. Někteří z nás přišli z dálek, hm? jsou unavení. Zítra začínáme podle programu v kolik Šest. Ten program je někde? 5, 6, 6, 6. Tak Takže. Nějaké otázky ještě dáme, nebo dáme hajaja. Tak to vypadá na hajaja, žádné otázky, nebo něco, co byste, obzvláště, samozřejmě nedualistická meditace je. Je jednoduchá věc, ale všechno jednoduché, my v bytosti, my jsme se snažili vysvětlit na základě velice, velice vyvinuté logiky a různých přístupů, které se očividně mohou zdát, že jeden vylučuje druhý, ale právě ta skutečná realita je ta realita, kde Jedno druhé nevylučuje. Proto ta nedualistická meditace je takové obohacení nás všech. Protože nevylučuje nic. Stav buddhy je stav, který nevylučuje nic v této tradici. Nevylučuje zlo, nevylučuje dobro, protože se s ničím neidentifikuje. Proto může všechno zobrazit tak, jak je. Hm? Čili v této tradici stav zla a stav dobra jsou též jen vytvorené stavy a vše, co je vytvorené, se nedá chytit. Ale přesto my to musíme předat, manifestovat. Hm? Slovy bez slov, koncepty bez konceptů, Myšlením bez myšlení, cítěním bez cítění, vnímáním bez vnímání. No a tak obohacujeme život tím, že se dostáváme do dimenze, která je nad nás. Hm? Duchovní dimenze je nad nás. No a bohužel, jelikož jsme se odcizili od této duchovní dimenze, tak je pro nás nepochopitelné, jako že Ganesh velký z... Ganeš, může s takovýmhle brychem slon. Jezdit na malé myšce. Hm? To všechno není nic divného. Hm? V tom duchovní dimenzi to malé je stejně velké, jako to velké. V jednom póru naší kůže tvrdí Avatamsaka Sutra. Se nachází nekonečné univerza, nekonečné systémy světu, nekonečné systémy světu tvoří Budhova pole. Nekonečná Budhova pole se všechny nachází v jednom poru v naší kůže. Hm? To je duchovní dimenze. Proto, když. V Japonsku ještě mají tradiční kláštery. Hm? Já jsem měl to štěstí, nebo neštěstí, že jsem taky nějakou dobu tam strávil v jednom tradičním klášteru. Tam máte u vchodu, máte skobu a na té skobě je napsané, když přijdete do tohoto svatého pole, pověste... Kuchina. Povězte ústa tady na skobu. Hm? <laughs> hm? Jestliže pověsíme ústa na skobu, nacházíme se začínáme se nacházet v jiných dimenzích. kde velké a malé, špatné a dobré, veselé a smutné. Hm? Něké a tvrdé, všecko se pomíchá v jednu realitu. Hm? Jestliže chceme tyto reality dosáhnout, musíme mít smysl pro humor. Hm? <tějí> <tějí> tak pro dnešek by to stačilo. to rukou se. Dostal jsem, že nám Monika může vysvětlit ty ústa s těma ústama, jak to je, když se usmíváme. Ty včera Čupelík nám vysvětloval, když se usmíváme, jak to je s tou rukou. Hm? Když se usmíváme, tak jsme pevní a když jsme to těhnute ústa, jako když jsme smutní, tak s námi může hocičo zamávat. Je to tak? Tak to zkuste. He? Jestli jste pevný, když budete Dumat, a snažit se chytit něco, když se relaxujeme, tak jak říká lauce, tak se stáváme slabými a to slabé se stává právě silným tím, že se integruje do celku. Je to tak? To je základ taoismu, to je základ tež tantrického učení. Tím, že se integrujeme do celku, stáváme se slabým a v té slabosti nacházíme sílu. A to je nedualistická meditace. Není to Tak se usmíváme, máme srandu a zítra přijde vojna jak <tějí> Так добрый, так добрый.